Біля узголів'я на низенькому ослінчику сиділа, зігнувшись, друга постать. Але вона вся була повита мороком, і лише з деяких рухів цієї чорної тіні можна було догадатися, що той, хто сидів, мовчки малився. Хворий повернув голову до того, що малився, і, напіврозплющивши очі, спинив на ньому довгий вдячний погляд. «Брате мій у Христі, друже мій!» – прошепотів ледве чутно хворий. «Ти все мене ради, не спиш, тільки своє томиш, серце своє журиш. Зачим тужити і сумувати? Тобі ж, служителю алтаря, відомо, що не впаде й волосина на безволі Отця нашого Небесного. А якщо була на те Його воля свята, то нам, грішним, не годиться ремствувати і сумувати». Я не ремствую, отче страднику, Що прийняв терновий вінок, Я не ремствую, я молюся тільки йому, Розп'ятому, за полегшення твоїх страждань. Але душа моя немічна болить за тебе, За нещасний народ, приречений на загибель. О, перед таким горем затуманюється мій розум, І журба душу роздирає. Ох, духу засмучення, не дасть мій, Тихо зітнув хворий, і замовк від знемоги. «Як же тобі, отче?» після хвилі мовчання спитав старий священик Лисянської церкви. Він з тривогою дивився в розплючені очі страдника і з замиранням серця стежив за тим, як ледве помітно підіймалися його запалі груди. «Мені легше, біль втихає, на серці таке солодке заспокоєння, душа тремтить від радості. Не треба бентежитись, Тихо говорив умираючий, майже не ворушачий губами, так що звуку його голосу нагадували легкий шелест колося під повівом сонного вітерця. «Боже Всесильний, хай наші молитви долинуть до Тебе!» промовив отець Хома і похилив голову на груди. Знову запала глуха, важка тиша. Хворий лежав нерухомо, а поруч нього застиг лисянський священник – пригнічений безнадійною скорботою. Трохи згодом почулася з вулиці кваплива хода і долину стриманий гомін. За хвилину тихо очинилися двері в сіни, а потім і в другу половину хати сіне розділялися дві світлиці, батющину і Титареву. «Тату, люди вас просять!» тихо промовила прися. «А що там, доню?» обізбався Титар стурбовано. Сара вирвалася от жидів, вона підслухала, що її батько збирається розказати губернаторові, ніби в нас гайдамаки ховаються, і наведе сюди з містечка команду. Ой, Господи, що ж нам робити? Я ж і закликала на раду ляща, качура, довгоноса, Петра теж. Іду, іду. Ох, не життя це, доню. Вже краще б, здається, смерть одразу, бурчав титар, пробираючись на помацьки до дверей. «Сюди, сюди, татусю!» І пріся очинила ширше двері, а коли титлер підійшов, то взявши його за руку, додала «Треба пана полковника сповістити, щоб прибув на допомогу». Він обіцяв. Все це вона промовила одним духом і відчула, ніби що стиснуло її серце, і гаряча хвиля залила все обличчя. «Шукай вітра в полі!» кинув титар і мовчки почав вітатися з прибулими гостями. Усі посідали на призбі по половини, щоб не турбувати хворого. Поспиравшись на ціпки, мовчали. Петро стояв, спершись ліктями на стоп, з кількома забитими в нього кілочками, на які вішали горщики, макітерки та глечики. Сара й Прися підійшли трохи вбік у затінок дерев. Нарешті Петро порушив мовчанку і розказав присутнім те, що розповіла Сара про неминучі наслідки доносу. «Мало того, що не залишать ці дияволи в нас камені на камені», – говорив Петро. «Мало того, що винищать тих, хто не зможе втекти в ліси на край світу від пекла. Вони ще кинуться шукати гайдамаків по всіх околицях і почнуть грабувати, палити і вирізувати села й хутори». Ось ну, яке лихо висить над нами, панове, то яка буде на те ваша рада?» Довго мовчали запрошені на раду, понуро дивлячись на кінці своїх ціпків. Нарешті заговорив широкоплечий ляш.